Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Allahu jazzalla wa falendroj dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Ne so lavdëta tona dhe bekime çofrim i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e familjes dhe shokët dhe të gjithat ata që ndjeqin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndërrolazër, përbashdojmë edhe sëtë me lene Allah Gjellewala, duke duke Allah Gjellewala që të i bëkej takime tona të i bënd të të beshme për neve në dunja dhe në ahirat. Kejmë më në takimin e kaluar një prej lutjeve që i bënd të pegamberi sër Allah sërën në hyrët të namazit. Dhe kejmë përmend në disa prej dobive dhe mësimive që dalin nga Kjo përmendja Allah Gjellewala në hyllet namazet Dhe namazit ka lutjet shumta dhe ka duat të ndryshme që besintari për mes tyre E përmendjë Zotë Gjellewala dhe kërkan dhe pse, tretuar, ndar, për ti Edhepse shumë për i tyre i kemi të rejtuar në njërë të ndarë Për shambullë fjallën Subhan Allah i kemi të rejtuar Dhe tashma e vjen në ruku në formë pak më ndrygje Subhan Rabbina Adhim Por kuptimi është i prafër dhe njëjshën ma që kemi e thënë maherët Me disa dalimet vogla Dhe gjithashtu të disa përshprije tjerë Sikur se semi Allah vëllimën hamide Ka të bëj me falerim dhe Allah Gjellewala Dhe kemi tëjtuar fjale Alhamdulillah Në daraz Ande dyke pas për asyqë se ka shumë Qërë duhet të flasin dite me përmendrë Allah Gjellewala Kam kaluar dhe tëtë të nga hyrja Në namaz tek dalja namaz që të përzidhëm disa pëj lutjeve që kanë të bëj me namazën, përbazhdoherë më të lutje pasër me disa pëj lutjeve tjera. A në i sot do të klasë për lutje që i themi në ulin e namazët, të shahudin. Do dhëtë ne, kër ulimi në ulin e namazët, qofë në ulin e parë, qofë në ulin e dytë, e themi me a qështë njërë si tëhjati. Dhe tëhjati që ne e themi, pa dëshimë se... Vetë ne ti ka disa kuptime, ka disa mësime të rëndësishme që do të ndohem me ti, ti marrim inshallah me lehn Allah xhelalu vela. Ne këndojmë at-tahiyyatu lillahi was-salawatu at-tayyibat. Kur e këndojmë kur jemi në tashhudën e fundit ose në tashhudën e parë kur të ulemi, e këndojmë tahijatin. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa do të Peygamberi sasallim endë nuk kua kështë mësuar ashabve të thitë të hiatin Ata përdornin lutjet të ndryshme që përmesyunit dërgonin përshëndetit të tyne dhe dërgonin selamet të tyne Allahu Gjallahu Ala pasaj në njësa raste dhe njësa përme legve Peygamberi sasallim me kështë më radhë sa Dhe nërësat Peygamberi sasallim dhe ta të, të indëren nga gjitha këto forma të formulimit personal të lutjeve dhe u thase Thuane këtë Luamsej e tëhijatu që na e thejmi në namaz Andaj Këtë dhe kërë që ne e thejmi në namaz është Nga mësime të pegamberit Alehi Sarato Sramë dhe nga e që i shpala ti Nuk është lutje e formuluar Nga njëri rëndam të Dhe Në shtjelim në këse lutje Pa dëshimë se si kur sëta, shka do bi, po arra që djetarët kanë dhenë mësime dhe kanë dhenë komendin nga mëtë ndryshmet. Qka do të dhët? Et tehijatu lillah. Kur thëmina et tehijatu lillahi o salavat o tajjibat. Qka do të dhët kjo? Që ta kuptojmë që farë themi dhe pasaj ta përjetojmë dhe të ndima që po e themi. Apo ndër shtë avalla e që po e themi ka të bëjë dhe në një konfirmim që të rekë me vetë në vetë për gjithësi, që duhet këti konfirmimit që për e marim përsi përsi përsi si. Fjallë e tëhije, në gjundë në rabë që ka orën fillem të kësa lutja, vijen nga, në aspektin gjursor për po flasë njërë, vijen nga rënja e fjallës që realisht është sinonim i jetës, hajatë. Pra ndaj tëhije është loj kërkese për jetë gjatsi është një lejtë kërkese për jetë të këndshme dhe të mirë. Kjo është përgjësishtë. Ndërsa, kur bje këpjële, për Allah unë gjallahu ala, është të themeni, et tëhijatu lillah. Dhe dhëtë, zakonishtë përkëthejet përshëndetit i takojnë Allah unë të të gjallë. Por nuk është kjo kuptimi përshëndetit, qëfar përshëndetit Allah unë gjallahu ala. Et tëhijatu, i ka disa kuptime. Kur ne themi, et të një nga kuptime të është në themi se dhe konfirmojmë dhe pranojmë se përjetësia dhe jeta absolute i të konë vetëm Allahut azzogjell elbeqa al u lillah vetëm Allahut dhe të mbetet vetëm Allahut gjen lewale është aji pa fund i pa vdekshëm gjdo kur shtetër vdes kjo është loj konfirmimi pra ne dhe djetartë e kanë përgjesuar të hijatin e pëse Allahut i të konë shemën i mejlartë Përsa me përafru pak me kuptu, e kanë të të të përgjasu me përshëndetjet dhe me levdatat që njëzit u athurin mbretërve. Për para, për shambull, kërë kam posta ke me mretën, për asë me kalu në tim, për asë me kalu në në qëfarë në kërkjecë për qëka është taku me të, kan pasur një varg lavdatorash, kanë thur vargje për ta e poezijë e këtyre rradh që kanë ful për tani herat apo. Prandaj është një lloj thurje e një lavdërimi dhe madhërimi Allah të Allahut të leuall, duke ia konfirmuar se i takon atij, nga një rrap që është ul dy gjojë i për Allahut të leualla e ka ul kokën dhe tashmë i porulur me robëni maksimale, me porulë dhe me nështrim. Ja prërënë Allah o gjallora atë që është e vërtet. Kjo është pretimi të hiatit. Në tija robi ti, i ja ullë dygjoj, dhe po fletë diqka që është e vërtet absoluta. Nëse të tjerët për shambull, për ullën, ose për kullën, ose gjynëzohen, para atyre që i madhërojnë dhe u thurin vargjët dhe lavdata që shpesha nuk janë të vërteta, nuk janë cakta, por i bëjmë për interes, ose nga frika, ose nga ndo një euh, lavërdi personale, te ndi se i gjyzuar dhe i përullur, para për Zotë i Gjelleola, që aje atë që përëthua është të vërtet, nuk e duke thurë dhëqka që nuk është të vërtet, nuk e duke deklaruar dhëqka që rajqë nuk besënë të të nëte, Mërjet duke ja konfirmuar një zote Atë që ajedin nga tërësia e zamërës tëndëse Apo e thuhu me sinceritet apo jo Dhe ne themi et tëhijatu Lilla Pa du shumëse përjetësia dhe pa vdekshmëria Dhe jeta absolute pa astit me dhe astin njën i takan vetëm Lilla Allahu Gjallu Gjallu Gjallu Kjo është konfirmim Në dhe që vijen nga robe i gjynzuar Allahu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjall Gjështu një nga kuptimet e të tëhijatu që i ka nëndjetarët është, këra asaj është se i tërë pushteti. E tëhija ka kuptim edhe të pushtetit. Ka dhe të të e, kuptim të asaj që gjdë gjë është në dorën e zotë Gjellëvala. Andaj si rab i ullër në dy gjojnë, dhe këneshtë kur ullën e dy gjojnë, është një lojtë përgjërimi, është lojtë nështërimi, një përullje dhe aty që po i drejtuhesh andaj jo ja, jo ja ul dëgjoj e ke ul kokën dhe tashmë je duke ja pranuar Allahu jelle wala atë që i takon përmes asaj që ai të ka mësuar andaj pothua at-tahiyatu lillah do të thot Allahu i takon priftësia dhe ai nuk vdes kur dhe i tër pushtitet dhe çdo gjë që është në dorë e tij e nuk ndodhet asgjë palën e tij Kjo është ettehijatu lilla Ose disa pedjetore Kanë shku pak më largë Dhe kanë thësë ettehijatu lilla Dhe të tëtë Një lej mëdërimi Me plët kuptim në fjollë dhe lojën lëvala Andaj ti Pa e specificuar A përmes asaj që Ati të konë përjetësia Dhe ati të konë i të absoluta Pa e specificuar Sa ati të konë pushteti Realisht me këtushpe ettehijatu që ka në shumës se e tëhia është nja e tëhia të shumës me këtë shumësi ti po e madhrenë Allah në gjellewala në format të ndryshmet madhrimit ma djetë dhe madhrenë që ti nuk gëdinë si me e madhru po thuaj se po i thushë Allah në gjellewala të qafsh i madhruar ashtë si kur të ti përvejt të në tënde apse unë si rab nuk gëdi të thur i madhrimi me qëfar të takuin të, të jomë andë Allah në gjellewala është i madhruar por te asoj që mund që mundemi ne me madhruata apo a ka gjuhë bot që ka mundësi me për kufizuar mendimin te Allahu xhallahu na nuk ka mundsi nuk mundum që përmes gjuhëve tona dhe shpiritve tona të kufizuara dhe mundësive tona të kufizuara të themi se madhrimi i Allahut është i kaq na e kemi në hundam prandaj kur thuat at-tahiyatu të lillah e pranam paralloh xhelolasati te koni tirmadrime e pranam paralloh xhelolasati te koni tirmadstia mir po dhe pranam se ti i paft i pa mun shum me e madru allah xhelwala aso sikurse i takon ati andai thu at tahiyatun shums gjitha ato qe kan me madrimen i takojm vetem allah xhelwala ne kjo lilla qe lillah qe them at tahiyatun lillah i biya Kjo leja të, ndër, të ndërrodhëzën gjuhën në Gjuhinë robin këtë rast Të regan meritin e plot Andaj, kjo jebë, se më tonë, një dhe qetsia Jebë, një dhe një dhe ratia Për në përshamu dhe ata tjertë Që ndoshta thash për intereset saktum E lafdrujnë të parë dhe tjuna A i së besën që e që është të përre A i vetë nuk besën Minë për thurë për intereset Kanë do dhe për para përshamu njerët Kanë thurë vargje p Dha i va ka gjithë një kjesë me Me Ari Ose Argen, ose Pasuri Dha e ka marë e ka shku Realisht as ka besun ato që ka thon As nuk më në gjithë Ka thurë realisht përshu e për faqe As nuk ka qeni bindur E kështu më rrë Nëse besim tërë tëtë lilla Në të kuptim Kur bje fjalla Për levdatat Për jetin absolute për pushtetin për modrimin ai është me merit të plot i të kan vetëm Allahu Gjallora dhe as kujt tjetër. Të Ande këtu në mesnjtari realisht grumbullon përmes kësaj deklarate, përmes të konfirmimi një lloj kenarie për dha qetësie dhe qetsia, edhe pushimi, edhe rahatie se ai për dëllim nga të tjerët është i kthyer në drejtimin e duhur. Për dëllim nga të tjerët është duke thërë atë që është e vërtet absolute, pa më hushme është duke konfirmuar atë që nuk ka pikë më dyqësje E kështë mëra Ane këtu e ndesa prej kuptime të vjohës Et tëhijatu lillah Këtu e thukë, këtu ja konfirmon Këtu e Allah u Gjellot, ti ja pranën këtu Kuptime Allah u Gjellot gjelanihu Pas taj, et tëhijatu lillahi Was salawat E qëfar kuptimi ka es salawat këtu Fërra salawat është gjithashtu në shumës Vije nga njejës i fjales Es Salat Es Salat Në gjunë arabe të në, në, në, në, në kuptimin gjyësor Juna atë fetarë që në e në amësu me kuptu Në aspekt në gjyësor është lutja Lutja përgjithme që lutët njëri Ndajzot gjellë u alam Pra në duke u bazuha nga kjo kuptim gjyësor Në sa përgjithetale kanë fëndë se Es Salawat në kuptan Es Salawat të gjitha lutjet për tër atë që kam unë nevoj i takon vëtëm Allah Gjendevala nuk e luti asë kënë pas Allahut nuk kërkojnë nga asë kërsh pas Allahut e kështu mëra dhe kjo ka lidhet në gusht më atë tëtë parën nëse Allahut Gjendevalu është i përjetë shumë andaj ati takon me lut një të vdekshmin si lutit i vdekur i cilë të mëron kur është i gjallë është i kufizuar në mundësi E kërëvdes Rralisht nuk imbenet mundësi Nëse njëri u e lut Atë që është i gjallë Pra ndaj e tëhjiatu Për jetësia i të kënë Allahot Ho s-salavatu Andaj u në gjithë të lutit e mija Këtë që ka ka munë i drejt e ka Allahot gjallë gjallë gjallë gjallë Në gjithë që unë kam në vojë për ta E lutë i Allahot për ta Pra ne ka unë s-salavat Nga kuptimet s-salavat ashtë lutët e mija, doa të mija, kërkes të mija janë të drejtuar, a ka Zotë Gjellë Gjelaluhu. Ose në që fëse shkojmë për të këti kuptimi ma të ngusht, dhe thimi se es-salavat është shumë si salat e që është namazit. Kuptimi namazit është, ose namazit në gjuhë në robe kamen që është, es-salat. Përndaj, namazit jam, dhe adhurimi jam, dhe përkushtimi jam, është, për Allah në Gjellë Vala. Përndaj, këtë në masë për e fali, qofti e të farz, apo qofti e të na file, i të kënë vetëm Allah në Gjellë Vala. Nga se për te ka marë mu fal, dhe vetëm për te ka marë mu lut, dhe vetëm ati ka marë mu drejtu, pa asë një qëllim tjetër që të përfitaj nga dikush për njerëzve. Asë nam, asë autoritet, asë fam, asë pasuri, asë që ka të qoftë për nësikur që e kam cekë të nërëzët gjitha këtu, apo është një sa erë shpesh mranda durimit, besimtari konfirmon se namazë i ti është vetëm për hirtë Allah Gjelle Walla. Zotë nuk guzo me kondrëryshe. As namazë i ti, as ni i bëdë tjetëm. Përëndaj, gjitha përpjekje, për tentu, që të materializohet theja e dikujtë, kuptimin e asaj që dikush nga musliman të pratikan, është pifje dhe akuzë. Për po falë e dikush për para, është ha dikush del, kush e diqë faniri ka. Po mëslimani të të të të tëhijatulillah, s'ka mundësi mu falë për paraj. S'ka mundësi e me për kur që për paraj. Përshka kësaj, namaz, të të të Allahu Akbar. Allah është me i modhi, se qdojnë të në të në setër. Et të tëhijatulillahi o s'salavat. Namaz në jam dhe lutëm në jam për Allah në qëllë vëra. Për azi të të të tër besimtari po të gjitha këtu për faraşie. Për hijt Allahu xhel le hola. Nga dashuria për Zotin xhel le hola. Për shkak se Allahu e meriton këtë adhyrim, atij i takon këtë dhyrim. Dhe un kam ardhur pikërisht këtu në xhami apo ku do qoftë, në shtëpinë time, në rrugën time, në punën time, ku do që, jam, para Allah që ja ati, ati të jam, kam ardhur për Allahu xhel le hola që të tia dëshmoj atë që atij i takon. Ai e meriton. Qoftë lutjet e mia, qoftë namazi im, qoftë adhyrimi im e kështu me radhë. Wassalawatu O tiybat, e çka është tiybat? Tayyib gjeneral bash e mirë. E çka që është e këndshme, e çka që është e mirë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allahu është i mirë dhe nuk pranon posa asaj që është e mirë. Allahu është i mirë dhe nuk pranon posa asaj që është posa asaj që është e mirë. E qëra kuptimi ka këtu e tëjibat? Në së përdi djetare kanë thënë se e tëjibat këtu në qëfëse e para ka të bëj me mëdërimin e lojë e lewala që është piesë e besimit e dyta ka të bëj e së lewatu ka të bëj me adhurimin si kësë është namazë e lutja kanë thënë e treta e tëjibat ka të bëj me aspektit materiale do tëtë edhe besimim edhe adhurimim Por edhe pasuria ime është E Allah Gjellewara Gjitha mirësit e të jibat Gjitha mirësit që uni kam dhe i gëzaj Jenë nga Zotë Gjellewaru Aimi ka dhru Aimi ka dhenë Keq ka gëzaj nga të mirën këtë botë Jenë nga Zotë Gjellewara Kërë është një kuptim, kanë thënë e të jibat Në rëshumit se e djetare Kërë kanë komentua e të jibat Kanë thënë e të jibat Jenë fjalët e mira Fjalët e mira Andaj gjithë thë fjallët e mira Që unë i them Dhe i di Më meritori Që të i kushtu në këtu fjallët e mira A në kush Allahu Gjallavara Askusht nuk meritan që të flitit për të mirë Ma shumë se Allahu Gjallavara Askusht nuk meritan që Dhe të të, të, të flasë mirë me te Dhe të flasë mirë për te Se Allahu Gjallavara Ma një ka dhënë se tajibat ja fjalët më të mira që ti përmend të Zotit subhanallahu elhamdulillahi la ilaha illa allah allahu akbar por të tijbat po shihin këtu katër fjalë më të mëdha që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalët më të mira prandaj at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-tayyibat më drejtimi te allah xhallahu ala por ulën ndaj ti në shtrem deklarojmë se atë adhurojmë dhe askën tjetër vetëm atë e lutim dhe vetëm pejti kërkojmë dhe për të falem dhe për të agjerojmë dhe pasuria jonë dhe mirësitë të tona dhe fjalët e mira të gjitha këtu janë lilla. Vëtëm për Allah në gjellëvala. E kër e ke madhrua Allah në gjellëvala dhe kër e ke kushtu Allah në gjellëvala atë që aje më ritanë, pasaj këllën në fazën e dytë të kush të këpë i gamberi sasëllëm. Asalamu alejk e aiha nabi w rahmatullahi w barakatuh. Këndet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Asalamu alejk kemi thon çoft asalam. Asalam do të thotë është një lloj kërkimi që Zoti xallahu ala me shoqëtu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga xheda fatkeçi. Mirë që ka pas kuptim ku ka qenë i gjallë. Apo me lutë Allah me, me shku nga gjithë fatketsi, nga gjithë dhe keqë, nga gjithë dhe bela, e kur ka vdekaj, mbeten fatketsit më të mloja që në të ahiretit. E kjo që ne po kërkojmë nga Allah u Gjellera që Zotin me e kursy dhe me e shpëtu dhe me e rujt nga fatketsit e ahiretit Muhammedin s.a.s. A. a është kjo e nevajshme për të? Jo, për kemi thënë se, duke lutë, Allah në gjallora për te, ne fitujmë nga se nëse një njëri që ka që ka në hadithë Mohamede se me ka përmanë se kur një njëri lutët për dikanë ti lutët për Allah në tonë muslimanë, o zëtë o zëje, o zëtë dihmoj, ti lutët për Allah në tonë muslimanë, Allah në e dërgojnë një melek i cili për gjithdoj lutët që ti e banë për Allah në tonë, thotë, o ale ke mithlu hadha Edhe ti qoftë e njëjta që ti po lut për të zotën për lontan. Për ne sa ti të bëndua për dikën, di se realisht që bëndua për vetë. Se meleku thot i bën amin dua sunde. Do thotë që këtë që po lut ky musliman, Allahun për luan e ti, o Allah jep atë këtina. Andaj i thu O Zot, ndihmoj filonit Meliku thot: "O Allah, ndihmoi këti që është po lutet për vonevet." Para çfarë do bie kë kom lutë Allahun për një vëllta muslimanë. Ti ke mfitu? Eshtë do të si jetë duaja e Melikut kur ti lutesh për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qysh thot ai pasaltë tek Allahu zot shpëtoi këtë njerëz që po lutet për të dërgumin ton. Atë ndonë ku lutim Allahun për shpëtim për Muhamedit alaihi sallam, lavdohut te Allahu dhe shpëtimi Allahu dhe paqja po Allahu qofri mirë Muhammedin, s.a.s. realisht, këtu e ngritje për të, pa dushim, mirë, po, nuk është ajë i nevajshëm për të lutë Allah me shpëtu nga fatkesit e e ahiretet, nësa ajë është i kërsturin nga këtu. Ma ndja ajo është zëtriju e saj dita. E këllutëm Allah në gjëllewala për shpëtem dhe për falje me fjallë, es-salam es-salamu alejke ej juhen nebiju që aleika shtimi i allah qof mbi ty o i dërguari i allah e që mbi ty ka kuptimin kur ka shin ngjall mbi ty e tashu dekaj ai snimi thona mbi ty pse i themin mbi ty ka thënë dietarët ka ardh në veten e dytë mbi ty si më fol më të që realisht këto mësime që ne po i themi Këtu përmend Allahu xhallahu xjalaluhu. Këtu lavdata Allahu që për ne po ne ne, ne po e adhurtojmë. Kush na e ka mësuar? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj besimtari që bën kët lutje në vitin e dytë, duke paramenduar se e ka afër pejgamberin, edhe pse ai ka vdekur fizikisht, mximet e tij janë të, të gjallë. Ne ne e trajtojmë se kurse ai tet i gjallë në jetën tonë. Për këtë arsye këtu besimtari duhet të trajtojë realisht çdo fënë që mximi pejgamberit alaihi salatu wasallam. Kër dikush të të ka thonë Muhammedi Alehi, se të të samë, mësë paramendaj se për fletë dikush me dërmetime shëkullore, por paramendaj se kërse me pasë afer, se kërse me tonë ty, Muhammedi sallallahu sallallahu, këpa të rrimë kënë dikimatë madhë, dëbëndamë për resi, wa rahmetullahi wa barakatuh, edhe mshira Allahot qëfë në bëjtyho i dërguari Allahot, edhe qëka nën këmë të mshira Allahot, Kanë thënë djetarët, nëse e selam, korë kërkujmë nga Allahu që me i dhënë selam, Muhammed e sabë është, me e shpëtu nga gjithë dhe e të mërshme, nga gjithë dhe fatkeci, si, ate rëhmetullah këtu ka kuptim, me i adhënë Allahu Gjellar, krej që ka i ka kërku dhe ka shpesu, a ne i njërin këtë dunia, edhe në ahirat, a del i eshtë të këtë në dyjëve, në dunia njeri, i ka dë rëzice që s'kish pasë qefë kur me godit, apo? Ik për do punëve Edhe ik Në dretim dhe të do punëve Dhe ne e plëtsojmë kërkesin Teka Allah Gjellua për Muhammedin për këto O Zot Shpëtën nga gjithë dhe fatë këtësi O Rahmetullah O Zot me Rahmetin tënë Jepi ati gjithë dhe mirësi Dhe jepi ati gjithë dhe vekati O Barakatuhu Pe fjorejt Barakat Barakat Barakat Që nëmë koptan shtim Dhe nëmë koptan rritje O Zot pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gazza fatkeci o zot jepi ati çdo mirësi o berakatu dhe shtoya mirësi dhe beqajcetua një nga kuptimet e këtij shtimi kanë dietuar thotë shtoya o allah pasuest për hapi o allah msimet këtij pejgamberi alaihi wasallam ja vi beraketat msimive ti që ndoshta nga pak njerz të shpërndojnë shumë msimë që ndoshta nga një pakish njerëzish të bën shumë njerëz, shumë pasus, dhe Allah u Gjellua bën që dhënë një gjukimit, pa dushim, pejgamberi më i pasuar, më dhënë nja është, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, anë tjeri lutë Allah në që Zotin me i dhonë bereqet thirjes e ti, me i dhonë Allah u Gjellua, u Gjellua bereqet në uzimeve të ti, madje edhe pasusve të ti, edhe ata që janë, por ata që nuk kanë kuptu mësime të ti, o Allah mundëse me i kuptu. Edhe ashtu nuk e njejën këtë dërguar O Allah më syni. Më synoi me, me kuptu dhe me njoft Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është berakatu. Ne pasaj corona sallallahu alejna, por kaloj si shpejt për shkak të kus, ne ka shumë simë këtu mirë po të çëm rrugët për dua të tjera. Sallallahu alejna wa ala ibadillahis salihin. O Zot, shpëtimi sikurçi e kërkuam për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mirësi që i kërkuam për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, O Zot, më syna që edhe ne përmitojmë nga kë shpëtim e salamu alejna, edhe mbinevo azat le tjetë shpëtimet uala i badi Allahis salihin edhe mbite gjithë ropt e tu -mir. e të mirë e këtu mesimtari të regon një farloj kolektiviteti, një farloj përkatsia, sa i takon një grupit malë njerëzështë që quen i badi Allahis salihon ropt e Allahot mirë ti je pjesë e kësa i tërsia ropt e Allahot mirë dhe kanë thonu lematë Kër ti thua, va ibadë Allah i Salihil, Zotë, jep ju shpëtimin edhe gjithë robëve tu të mirë, përshvi gjithë da robë të Allah u Gjellëva në token qilë. Sa ka melek, e sa ka kryesa, të Allah që nuk i njojmë, përshvijen këto. Parëmëna për gjithë, këto që ti lutësh, për gjithë njerën, e që nëmën e ty nuk edhe në askur përsa Allah, ti kishtë të bapë të Allah u Gjellëva, ti kishtë hulem. Sa fitan këto Kërci kërkështu për Allah në Gjeleonam. Andaj, ko na kërkujnë a shpëtimin, të nërëzën përroptë Allah të mirë, ashë pastaj e le gjekshme, që me gjuën të të kërkujnë shqëtimin, dërsa me vepe të të me reziku. Na përkujnë për ta salametin, dërsa me punë të të në me i dëmtu. Në komënë si me komën kështu këndërstorë, në të san, me në Allah të të të të të të të të të të të të me që një përgjethë që përbat përgamberit, sallallat, me nik rrugun e ti, dhe më u përpikë mi shtu dhe mi pramsimet e ti, me fjallë dhe me vepra, dhe mësën të hiati me simtarin që, ji antar i një grupi të madh njerëzës që quhen, rap të Allahut mirë, përna i silën përpudhje me regullat e, këti, e kësoj shëshnje, silën përpudhje me regullat e këti grupi, nga se nuk është të hiqshme me konë antarë, inë shoshnie ku pejgambert aty janë, ku aty ulemat devotsmit e mueshësi as nuk i koyën jetën me fjalët e tij dhe veprat e tij. Prandaj kur shto na lutemi, realisht konfirmojmë dhe marrim mbi supet tona përgjegjësi të madhe mbranda namazit që na bën pastaj më të sjellshëm, më të edukuar, më të kujdesshëm kur ne dalim nga namazjon. Kjo është në përgjithësi aja që ka të bërë me shualen atë tëhjatu dhire në fundë, dhe pasaset, është hadu anë la ilaha illallah, wa është hadu anë Muhammeden, abduhu wa rasullu, shalit e senior, kemi vojt për la ilaha illallah, nda i konfirman, edhe njëherë, dhe këtë pjesë, kësa lutje për mbyll, me madhërim ma të Allahun gjallahu, për të reguar se, edhe fillimi, edhe mbarimi është me Allahun gjallahu ala, fillimi i ditësime është me Allahun, dhe mbarimi i ditës jimesh me Allahun, fillimi i lujteve të mirësh me Allahun dhe mbarimi i lujteve të mirësh me Allahun, fillimi i jetës sime është me Allahun dhe mbarimi i jetës sime është me Allahun. E kështu mërat, gjithçka fillon me Allahun dhe gjithçka mbaron me Allahun xhalla wala, kështu mësimtari e rregullon dhe e disiplinon jetën e tij për të kuptuar se jeta e tij ka prioritete. Dën ku më fillu, dën ku më shku, e pastaj ku më vazhdu, e kështu mërat, nuk e ka jetën kaotike, ka rregull, ka renditje, ka disiplinë dhe ka fillon me lilla pastaj alejkaj ayuha nabi ibadallahi salihin ka rregulla ka renditje din ka me respektuar mas pari si me respektuo pasë kush ka si shkon në themsima e muslimanëve si musil si me rendi gjerat si me rendi prioritetet s'ka kasnie ne ti po din çka ka më ma, para mas pari çka ka të dyta e kështu me radh që rajis tash e mësojnë si musil një traditë e përditshme megjithatë këto themsime që i përmendam Edhe shumë të tjerë që dallën pikësoj, por mundohem me karusi shpejt, për shkak këtuhas e kemi Elisallallahu xejlewara që Zoti xejleola me i mbush zamat e madhrim ndaj ti, ne të na bën të porulën ndaj ti, dhe Allah na mëson që mi pasues të dhënë të mirëfill të Muhamedit Sallallahu xallallahu anshu që përmas fjalët tona dhe veprat tona, të thjet me një usht kët pejgamber dhe me ushtu pasues të ti si pasojmësve që ne i përhapim gjaj dhe Allah na mëson që ti të, të mirë të duhem me zyeti të respektuemi Në të ndim vetën me përlesi, ka se jemi me dëvërtet në grupin e njezë më të mirë që kanë shkinë më të tjurët tokë të tokës atën, rapë të allahu gjellohat të në shruhat për ulin dhej, dhejti. Allah ishtë për lehtë me ka që përdofond, Mësër dhamë ala Muhamadu ala Ali, Mësër dhamë ala Ali, Mësër dhamë ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala al